ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلاله في النار a'aadhani llahu wa iyyakum minal bid'ati waddalalati wan nar ayyuha al muslimuuna ibadallah baarakum hamidi allah na kumtakiya sala na salaamu zimuende mtume wetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam tutakuwa wenye kuendelea na safari yetu safari yetu ya kusuluhisha eh manyumbani zetu safari ya kusuluhisha manyumbani zetu lisikia katika hizo mahubiri ambazo zimepita kuwa aya ya Allah aliposema ya ayu alladhina amanu qū anfusakum wa ahlikum nāra enyi mlioamini ziokoeni nafsi zenyu na nafsi za wale ambayo wako chini yenu mabibi na watoto wenu kutoka na moto ya Allah je ni zipi hizo njia ambazo tutazitumia kuokoa nafsi yetu sisi wenyewe na nafsi ya watu wetu kutokamana na moto ya Allah wa min wasaili islahil lbuyut na katika zile njia za kusuluhisha nyumba al-i'tina'u ayi ihtimam kuweka umuhimu bi ta'alimi ahlul kuwafundisha wale watu wa nyumba umura dinihim kuwafundisha wale watu wa nyumba jambo ambalo linafungamana na dini yetu qala anasema dhahak wa ghayruhu na miongoni mwao miongoni katika masalaf anasema haqqun 'alal al muslim ni haqiqun 'ala muslim an yu'allima ahlah afundishe watu wake wa nyumba eh wale ambao akona umiliki juyao afundishe watu wake wa nyumba min qarabatihi katika watu wake wa karibu ma faradallahu 'alayhim yale ambao allah amewafaradishia wama nahahum 'an -h na yale ambayo Allah amewakataza wala budda min taqsisi yawmin na lazima kuweka siku kuweka siku ambayo ni hasa au akthar ama siku zaidi siku moja ama mingi au akthar litaalimi ahli lbeiti. kuwafundisha watu wa nyumba umura dinihim. jambo ambalo linafungamana na dini yao na waislamu atuwezi fanya hivi Ispokuwa sisi wenyewe turudi katika jambo la kusoma wa mima yusaidu ala dhalika na yale amba inasaidia katika hilo jambo fe, kufundisha watu wa nyumba jambo ambalo linafungamana na dini yao yale ambaye inasaidia ya kwanza amalu maktabati sautia kujenga maktaba ya kisauti mfano zile madurusi zile mahutba ambazo mashekh wa wanazitoa kujenga eh, hizi masautiyati kuziweka kwa nyumba zetu Addurus za kidars za kielimu walqur'ani na pia kuweka masautiyati za Qur'an Walashritatu ashritatul na pia kuweka hizi madurus eh, na mahadba ambazo ni khasa lil atfal ambazo ni khassa zinawafundisha watoto wadogo Wanisai na pia ambazo zinawafundisha wake zetu waga'iriha na pia mwingoni mwa haye wala na kufanya hili eh, kujenga hizo masautiyati wala budda min istisharati ahli alilm lazima uwaombe istishara utake msaada kwa wale watu wa elimu Uwaulize ni elimu gani ambayo inafaa ni sauti gani ambazo zinafaa kwani siku hizi imedhihiri jambo la bid'a lazima tujue ni wapi tunaelekea na ndio tupate mwelekeo ambaye ni sawa lazima turudi kwa watu wa elimu ambao wako na elimu ya kisawa sawa elimu ambayo imefungamana na kitabu ya Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kaufahamu ya masahaba ridwanullahi alayhim na jambo la pili ambalo linasaidia katika kusuluhisha manyumba zetu taallumu ahkamu ash-shar'iyyah lilbuyut kusoma ahkamu za kisheria zile mahukumu za kisheria ambazo zinafungamana na nyumba wa minha na miongoni mwa hizo ahkam al-istidhan e, kutaka istidhan kutaka idhini pindi unapotaka kuingia kwa nyumba unaomba idhini yani unagonga wasalamu na pia kutoa salamu qala ta taala anasema allah ya ayyuhal ladhina amanu enyi mliamini la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum msiingie nyumba ambayo siyo nyumba yenu hatta tasta'dhinu hatta tasta'nisu mpaka muombe idhini msiingie ile nyumba ambayo siyo nyumba yenu mpaka muombe idhini watu sallimu ala ahliha na pia mtake mu, salamu mlete salamu kwa wale watu wahile nyumba waqala sallallahu alayhi wasallam na anasema mtume sallallahu alayhi wasallam idha staadha na ahadukum thalatha anatupea adabu ya kuomba idhini anasema idha staadha na ahadukum thalatha mmoja wenyu. akiomba idhini mara tatu umeenda kwa nyumba ya watu ukagonga mara tatu falam yu lahu. basi na hukupewa idhini Bali mtume anatoa amri ukigonga mara tatu basi na ujajibiwa basi urudi Wakala taala na Allah anasema ya ayuha alladheena amanu e nyi mliyoamini li yasta'dhinkum alladheena malakat aymanikum wa wa wale ambayo, mko na umiliki chini yao yani watoto wenu e wa'mbi kuingia katika nyumba zenyu wa'mbi wa idhni lam yablughu alhulma minkum na pia wa'mbi wa wale ambao hawajafika wa umri ya kubaleghwe salath marat. wawaombe idhini mara tatu ya kwanza min qabli salati alfajr wawaombe qabla ya salati alfajiri wakitaka kuingia katika nyumba zenyu basi kwanza waombe idhini wa hina tad'una thiabakum min adh na pindi mnapovua manguo zenyu wakati wa kiangazi ile saa ya kailula. Eh mnapoenda katika kustarehe basi wakitaka kuingia katika manyumba zenyu waombe idhini wa mimbaadi salati al-isha na pia baada ya isha baada ya sala isha wakitaka kuingia katika manyumba zenyu lazima watake idhini thalathu awratun lakum alla nasema hizi masaa matatu ni aura kwenye nyinyi Anapotafsiri aya hii anasema eh Sheikh Ibrahim al-Mazru'i anasema fa al Allah katika hii aya ameamrisha watoto wadogo walhidamu na wale wafanya kazi biadami dukhuli ila ghurfati kwa kutoingia kwa nyumba ya wazazi wawili bighairi alistidhani kutoingia kwa nyumba ya wazazi wawili bila kutaka idhini fi aukati an-naumi kwa hizi saa za kiada ambayo watu wanafanya nini wanastarehe wanarudi katika kupumzika na katika ahkam ya nyumba لا يجوز الاطلاع بيوت الاخر بغير, بغير اذنهم بيغير اذنهم هيجوز kuchungulia katika nyumba ya watu wengine bila idhini yao haijuzu kuchungulia katika nyumba ya watu wengine bila idhini yao qala sallallahu alayhi wasallam anasema mtume sallallahu alayhi wasallam man tal'a fi bayti qaumin yule ambayo atachungulia yule mwenye kuchungulia katika nyumba ya watu wengine bi ghairi idhnin bila idhini fafaqi aina basi watu wa hiyo nyumba wamepewa ruhusa na mtume sallallahu alaihi wasallam watoboe ya macho yake fala diya ta. na wakishatoboa ya macho yake basi hakuna diya yani hatolipwa wafidia lahu wala qisasun na pia hakutakuwa na qisas katika jambo hilo wa muslim na katika riwaya muslim mtume akimalizia alisema faqad halalahum ay yafaqi aina yule ambaye anachungulia kwa nyumba ya watu wengine basi imekuwa jambo la kihalali hiyo macho yake itobolewe na katika ahkam ya kisheria ya nyumba ambayo Uislamu wanafaa kujua ambayo itatusaidia katika kusuluhisha nyumba yetu sola na afilatan jama'atan fi mtu akiswali swala za kisunna kwa jamaa katika nyumba yake mtu akiswali swala za sunna kwa jamaa katika nyumba yake Mfano tarawe umeamua kusali katika manyumba, kwa nyumba yake fala ya ummuhu basi asikue imam kinyume na yeye illa biidnihi asikue imam kinyume na yeye ispokuwa kwa idhini yake isipokuwa ampie idhini kuwa hakuwa imam ndio atakuwa wadhaifuhu na yule mgeni wake la yajlisu fi makanin hatoka katika pali yoyote fi beitihi katika nyumba yake illa biidnihi isipokuwa kwa idhini ya yule mwenye nyumba Paala sallallahu alaihi wa sallam anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam la ya'umru rajula fi sultani Asifanywe ma'muma ma asifanywe ma'muma ma mtu katika nyumba yake yani mgeni amekuja ya kisha anakuwa huyu a, mtu wa nyumba anakuwa ndiyo ma'muma isifanyike hivo. Wala ya yajlisu ala takrimatihi na yule mgeni pia hasikae katika ile living room katika ile nyumba ya kukaa huyu mgeni asikae katika nyumba ya yule ambaye alimtembelea illa biidhnih isipokuwa kwa idhini ya yule mwenye nyumba na katika ahkam za kisheria za nyumba salatu nafila fil baiti afdalu min ayi makani akhar kuswali swala za sunna e baada zile faradi, kuswali swala za sunna afdalu min ayi makani akhar ni bora zaidi kuziswali nyumbani kuliko pale nyingine hile ala sallallahu alayhi wa sallam anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam khairu salati almar'i ubora wasola, wa sala wa mja fi beyti, ni katika nyumba yake illa salat almaktuba ispokuwa zile swala za faradhi zile swala za faradhi mwanamme ambaye ame ni lazima haziswali wapi haziswali msikitini lakini swala za sunna ni bora na anapata thawabu mingi akiziswali kule nyumbani wafiriwayati na katika riwaya nyingine afdalus swalati, ile bora ya swala swalatul mar'i swala ya mtu fi beitihi, katika nyumba yake illa almaktuba ni bora mtu aswali hizi swala za sunna nyumbani kwake na ambayo inasaidia pia katika kusuluhisha manyumba zetu mulahadatu ahwalu ahlul albaiti kukuwa macho na kuangalia hali ya watu wa nyumba kukuwa macho yule ambaye akona umiliki, akona watu chini yake, akuwe macho na wale watu wa nyumba yake. Kiaje? Ya kwanza, alhazmu fi tandhimi awqati an Kwanza kuweka nidhamu ya saa ya kulala, ile saa ya ya kulala. Lazima iweke nidhamu kuwa hii saa hasa watu kwa nyumba watakuwa wanalala hii saa. Walwajibatul ghidaiya, na pia zile wajibu za chakula ile saa ya asubuhi na saa ya lunch na sapa, ziwekwe saa ambayo ni hasa kwa nini man'an lilfauda kwa kukataza ile fujo ndio isipatikane fujo ndani ya manyumba na jambo la pili ambalo inasaidia kuangalia hali ya watu wa nyumba ta'limi ta ahli lbeiti, tilawatu alqurani kuwafundisha watu wa nyumba kusoma qurani kuwafundisha watu wa nyumba kusoma qurani na tuwezi wafundisha ispokuwa sisi wenyewe tuanze kusoma. Sisi wenyewe tuanze kusoma. Na hii inatuelekeza sisi sote katika jambo la kusoma, kutafuta elimu, eh, ilhali hata kama umefika aje katika miaka ukuje utafuta elimu ili urudi manyumbani, uwapelekee watu wako nyumba. Kuwafundisha watu wa nyumba kusoma Qur'ani, wa usulu al na zile asili ya kiakida, zile vitu ambazo ni asili ile ambayo inafungamana na nyoyo pia uwafundishe wal na pia uwafundishe hawa watu wako wa nyumba adabu ambayo ni ya Kiislamu na pia uwafundishe watu wa nyumba maadhkar wasunanu na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na pia ambayo inasaidia katika kuangalia hali ya watu wa nyumba al ihtimam bil kukua kuweka umuhimu kucheza na watoto almasliya kucheza na watoto wale wa nyumba eh na wale watoto wa watoto wako kucheza na wao almasliya michezo ambayo inaingiza ndani ya roho yao ama inaingiza katika kifua chao furaha walmufidati na pia zile mchezo ambazo ni zinaleta faida watajannubul al alabil al mukhalafati na pia kujiweka mbali na zile michezo ambayo zina khalifu sheria ya Allah kal michezo kama hizo ni zipi kal asnami. zile michezo ambazo zinafungamana na masanamu ama zile michezo ambayo ndani yake kuna masanamu unafaa tujiweke mbali nayo wal adawatil na pia zile michezo ambaye ndani yake kuna miziki, tunafaa tujiweke ndani kwani Kwa hii muziki imekatazwa katika sheria ya Allah wa, wa ma sulban na pia kujiweka mbali kucheza tukicheza na watoto tujiweke mbali na zile michezo ambaye ndani yake kuna mamisalaba au naradun ama pia ndani yake kuna madais zile michezo za dice mchezo kama hizi basi tunafaa tuziweke tujiweke mbali na zozote kadhalika ba'dhu al alkompyuta na pia vile vile tunafaa tujiweke mbali na zile michezo za kompyuta e, zingine ambazo zina khalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na jamlanini ambapo pia inasaidia kuangalia hali ya watu wa nyumba almumazahatu walmunahadhatu lizaujati walatfal kufanya mizaha kufanya mizaha walmulahadhatu na pia kuangalia kufanya mizaha na mke wako na watoto wako na pia kuangalia hali ya mke wako na watoto wako qala abu huraira radhiyallahu anhu anasema abu huraira radhiya allah ziwaju yake kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam la yadla'u ayi yakhruju min famihi Mtume sallallahu عليه wasallam alikuwa akitoa katika mdomo yake lilhasani والحسين alikuwa anatoa elimu yake kwa sababu ya Hasan na Husaini ibn Ali watoto wa Ali fayara al sabii basi watoto hao eh Hasan na Husaini wanaona ile uwekundu wa elimu wa Mtume sallallahu a e, fayabhashu ilayhi kisha watoto hao wanakuwa wenye kucheka na kwa hi hali ya mtume sallallahu alayhi wasallam hii ni kuonesha kuwa lazima tucheze na wake zetu lazima tucheze na watoto wetu hii inasaidia katika kusuluhisha manyumba wakana sallallahu alayhi wasallam na pia alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yulatifu zaujatahu alikuwa akimilianana na wake zake kwa ulaini wa ahfadahu na pia mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwabusu wale watoto watoto wake alikuwa akiwabusu Wayulaibuhum na pia anacheza na wao bali hakuyagalidh tusikue wale wazee ambaye tukiingia kwa nyumba kila mtu anatoroka eh tutajuaje hali zao tutajuaaje nini walikuwa wanafanya huko nje lazima tucheze nao na tukue karibu na wao na jambo latano, la 5 muraqabati alawladi kukua macho kukua macho sana sana na watoto wakhasatan na sana sana watoto wa gani almurahiquna wale ambao ni vijana wale ambao washafika ile age ya kubalege basi sana sana tukaye macho na wao walmurahiqati na pia sana sana tukaye macho na wale watoto wa kisiana ambao wamebaleghe. lazima tuangalie sana sana ihtimamii yetu umuhimu yetu ikue katika hawa wa alla yuaddi zalika na pia hii kukua macho na wao isipelekea ila faqdan ma'ahum isipelekee katika kupoteza ile uaminifu yani tusikue ghalid sana tusiwakazie sana eh, allah anasema katika qurani wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata tumewajalia umma wakati kwa wakati tunapofanya vitu sisi ahlu sunnati wal jamaa. Sisi ni umma wakati kwa wakati atupia mipaka na pia atuweki ile ulaini zaidi bali tunakuwa watu wakati kwa wakati. Kala sallallahu alayhi wasallam anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam inna Allah hasailun kullu ra'in. Hakika Allah atauliza kila mchungaji. Hakika Allah atauliza kila mchungaji ammas taraahu kwa yale ambayo alikuwa akichunga. Ah dhalika jem mtu huyu eh alihifadhi hii ambayo alikuwa akichunga am yaa ama alipoteza hata yus'al rajulu ala ahli beitihi, mpaka aulizwe yule mkubwa wa nyumba yule ambayo chini yake kuna watu ambao anawachunga mpaka haulizwe kuhusiana na watu wake wa nyumba eh waislamu ya eh waislamu tu turudi nyuma, eh tu, Tutafete jawabu katika hii swali ambayo tutakuwa tunaulizwa na Allah insha Allah siku ya kiamu kama itakuwa ni khiri. kama utaulizwa hii swali uipate basi itakuwa ni khiri kwako kama itakuwa ni hasara eh sahi uko na chance sahi uko na chance urudi nyuma ujenge jawabu katika hii swali ambayo utaulizwa mbele ya Allah wabillahi tawfiq Alhamdulillah wahda was salatu was salamu ala man la nabiyya ba'da wala budda Mina li wali al-amr min ala al taliyati nani lazima kwa yule ambayo ni kichwa kwa nyumba eh min ala asilati taliyati wale wazee wa nyumba wale wamama e? wale ambao wako na chini yao watu ambao anawalinda lazima wakuwe wanaweza kujibu hizi maswali ni swali zipi ya kwanza Manhum asdiqaw awladik ni nani marafiki wa watoto wako ni nani marafiki wa watoto wako wa kiume wamanhun nasdiqatu banatik na ni nani marafiki wa watoto wako wa kike eh, wakipata marafiki wabaya basi watakuwa kama wao wakipata marafiki wazuri ambao wanaongoza kwa njia mzuri basi watakuwa kama wao basi umu, ina umuhimu kuwa hujue marafiki wa watoto wako kwa ujumla na swali ya pili ambayo yule waliyul amr, anafaa kujua na anafaa kujibu aina yadhhabu ibnak wa maaman anaenda wapi mtoto wako anapotoka akienda eh pali anapoenda basi anaenda wapi na pia anaenda na nani Wakadhalika, aina yadhhabu ibnak na pia anaenda wapi mtoto wako wa kike aina yadhhabu ibnatak anaenda wapi mtoto wako wakike? wa kike wa maaman na pia anaenda na nani eh siku hizi watoto wetu Eh watoto wetu hadi imefika palii tunawacha. E, watoto wetu wakisichana unaona tu anaenda na kijana na kisha wewe umeenyamazia hii ni hatari hii ni hatari na jambo la tatu madha yajlbu taakhudhu alawladu ma'ahum min kharij ni nini wanaingia watoto wanapoenda nje wanaporudi kwa nyumba ni nini wanakuja nayo ndani ya nyumba hii ni swali ambayo waliyul amr wanafaa wajitayarisha kuzijibu, kama uja... Kama hauna jawabu kwayo, basi anza kutafuta jawabu kutoka leo ya nne swali ya nne madha yujadumaahu fi ghurfatihim wa haqaibihim ni nini inapatikana kwa nyumba kwa nyumba zile magorofa eh, zile marums, za hawa watoto ni nini inapatikana ndani yake wa haqaibihim na pia ni nini inapatikana katika mabegi za hawa watoto hizi ni swali swali zin lazima eh kama huna jawabu kwayo, basi kutoka leo anza kutafuta jawabu na ambayo inasaidia katika kusuluhisha nyumba zetu muawanaatu ahlu lbeiti, fi amali al kuwasaidia watu wa nyumba kuwasaidia watu wa nyumba katika zile kazi za nyumba kama tunavyojua kazi za nyumba ni mingi lazima tukue pia sisi tuwasaidie katika hizo kazi za nyumba fa fi sahihihi bukhari كُتُبَ كَصَحِيحِ البُخَارِيِّ عَنِ الأَسْوَدِ كُتُبَ كَأَسْوَدَ قَالَ سَأَلَتْ عَائِشَةُ إيه أَسْوَدَ نَسْأَلُهُ أَلِمُؤْلِذَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَمُؤْلِذَا عَائِشَةَ إيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ نِنِّي مُطَّمَّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْكُوَا أَتِيُفَنِيَا وَطُوقَكَ يَا نُومْبَا نِنِّي نِكِتَنْدُ غَانِي مُطَّمَّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mwenye kuwa hudumikia watu wake wa nyumba pindi wanapotaka msaada wake anakuwa mwenye kuhudumikia faida faida fa hadaratissalatu basi anakuwa mwenye kuwa hudumikia na ikifika wakati wa swala kama ila issalati anatoka na anakuwa mwenye kuelekea wapi katika swala وقالت ايضا نابيا akasema Aisha radhiyallahu الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه sallallahu alayhi wasallam yukhayitu الله عليه sallallahu alayhi wasallam ilikuwa nguo yake ikiraruka eh yeye mwenyewe anachukua yeye na mkono wake anashona basi nguo yake wa na pia zile eh, kiatu yake ilikuwa ikiharibika iki ya Yee mwenyewe anafanya nini anairekebisha wa ya'malu ma ya'malu ar-rijalu fi buyutihim na pia mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya yale ambayo anafanya wanaume ile kazi ya wanaume mtume sallallahu alayhi wasallam pia ye ndani ya nyumba yake alikuwa mwenye kuifanya wa riwayatin na katika riwaya ingine. kana basharan min albashari. mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa watu katika mawatu vile watu wengine wanavyhamiliana ndani ya nyumba zao pia ye mtume sallallahu wa wasallam alikuwa hivyo hivyo yufli taubahu kiaje yufli taubahu mtume sallallahu alaihi wasallam nguo yake ilikuwa ikitaruka basi ye mwenyewe anafanya nini anaijenga wayahlubu shatahu. na pia mtume sallallahu alaihi wasallam eh alikuwa pia akikamua zile mambuzi zake Ye mwenyewe alikuwa anazikamua wayakhdhu minnafsa نبي pia mtume الله عليه wasallam eh akitaka hudhuriki huduma yoyote basi yeye mwenyewe alikuwa akijihudumikia pala taala anasema allah falyahdharil ladina yukhalifun an amri basi na watahadhari wale ambao wana الله عليه ya mtume sallallahu alaihi wasallam yani yote ambao alikuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam kala ابن Kathir انا اسمع ابن كثير katika tafsiri hii aya anasema an amri rasulillahi sallallahu alayhi wasallam na watahdhari wale ambao wana khalifu amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni amri gani anasema wa huwa sabilu nayo ni ile njia ambayo alipita mtume sallallahu alayhi wasallam unajua ile njia ambayo mtume alipita kisha wewe unaenda opposite wa min wa manhajuhu na mfumo wa mtume sallallahu alayhi wasallam wa Was sunnatihi nabia watahdhari wale ambao wana khalifu sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam na wa shari'atihi na pia watahadhari wale ambao wana khalifu sharia ya mtume sallallahu alayhi wasallam ay yusibahum fitna iwapate fitna iwapate fitna ay fi qulubihim iwapate fitna katika nyoyo zao fitna zipi hizi min kufrin imma iwapate ukafiri hawa ambao wana khalifu sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam imma wataingia ku ukafiri au nifaqin ama iwapate waingie wakuwe wanafiq wao wakuwe wanafi wale ambao wanakalifu sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam na pia ama iwapate bid'a. waingie katika bid'a. wawe ni watu wa bid'ah au yusiba hum adhabun alim ama pia iwapate adhabu kutoka kwa Allah anapotafsiri adhabu kali ibn Kathir anasema fid dunya adhabu katika dunia au haddin. Ima wapatiwe na had. eh ile inchi ambayo inahukumu na na na sharia ya Kiislamu eh had ni mfano mtu ameiba anakatwa mkono ima hawa watu ambao wanakhalifu sunna mtume sallallahu alaihi sallam iwapate hii eh, had wakihalifu wapate had kama ameiba akatwe mkono au habsin ama pia ashikwe aingie katika jela au nahwi dalika na mfano wa hayo tunamwomba Allah atujalie minallazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana سبحانك allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira umu ila salatikum